Kinafahamika kama Hill of Crosses ama kilima cha misalaba. Kilima hiki kinapatikana nje kidogo jiji la kaskazini la Siulalia katika nchi Charles Swan. Kilima hiki kina maelufu wa misalaba ya chuma na yambao iliyowekwa hapa karibu karne mbili zilizopita. Rosalie zinazoninginia katika misalaba na masana hayo. Hupiga kelele katika upepo na uvuma na kutoa sauti ina uvuma katika maeneo ya kilima hicho. Hadisi na ngano mbalimbali mbali hupakarangi historia ya kilima kustajabisha ya kilima cha misalabam. Habari za kilima hiki inakadiliwa ziliandikwa na kutajwa kwa mara kwanza kwenye maandishi mbalimbali kuanzia miaka ya 1108 Lakini wengine wanafikiria misalaba eneo neohili ilionekana mapema zaidi ya hapo. Na uzaniwa iliachwa na watu waliokua kiuomboleze wa hasilu wa uwasi utawala wa urusi. Mwaka welfu moja mianane na selasini na moja, na bade mwaka welfu moja mianane na, na Ambapo utawala wa Sal katika iliyokuwa jamuhul ya kisoviet ulipuanza kukandamiza na kuwa watu wote waliokua kiegemea katika dini za ukristom. alikandamiza utambulisho wa kitaifa kwa kupunguza kujieleza kwa dini. Hivyo familia nyingi zilizwegemea hasa katika dini, zilifie kile wambali ndipo hapo ukazuka uasi wa dini utawala wa sal katika liswania ambayo ilikuwa sehemu ya muungano wa soviet watu wengi waliuawa na wengine kuteswa katika uasi huo na waliokufa katika uasi huo ya asal hawakuruhusiwa kuzikwa na ndugu zao katika makaburi kwani kufanya hivyo ilikuwa ni kitendo cha haramu kwa uongozi wa ili kuomboleza ndugu na jamaa waliofariki ndipo hapo baadhi ya ndugu na jamaa mbalimbali mbali, Walianza kujenga kilima hiki cha misalaba kwa kuweka sanamu mbalimbali mbali na kuzivalisha rosari huku wengine wakiweka misalaba ikiwa na rosari kama njia kuomboleza na kuakumbuka ndugu na jamaa waliokufa katika uasi huo wa dini zidi sal. Katika kilima hiki kuna misalaba ya mbao na chuma huku pia kukiwa na masanamu yaliyovishwa rosari za chuma ambazo wakati wa upepu na povuma katika kilima hiki Hufanya rosari hizo kutoa sauti ambayo hutoa faraja kwa wapendwa marehemu hao wakiamini ndugu jamaa na marafiki zao waangali hai wakiongea nao kupitia sauti hizo. Lakini ngano mbalimbali za kale zinadai kwamba misalaba hiyo ilizuka mwishoni mwa karne kumi baada ya kutokea kwa bikira Maria katika maeneo hayo akiwa membeba mtoto Yesu katika eneo hilo na aliwambia waamini wake kufunika mahali hapo patakatifu na sanamu hizi za misalaba za rosari UNESCO inatambua undaji mtambuka kama urithi wa kitamaduni usio shirikiko aliswania ishara ya utambulisho wa kitaifa na kidini unaunganisha jamii katika uso wa shida wakati wa enzi Soviet dini libaki kupigwa marufuku na kilima cha misalaba kilizuiliwa mnamo Aprili 1961 enyoroote lilipigwa risasi na kuchomwa moto na wenye mamlaka Ingawa kilima cha misalaba kiliharibiwa zaidi ya marane, lakini kila wakati wenyeji walikijenga upya kilima hicho kwa kificho tena wakati wagiza. Tangu kupata uhuru mwaka wa 1,990 na kutoka kwa umoja wa Soviet, dini mchini lisuanya inatekeleza kwa uhuru na kwa uwazi. Kilima hiki cha misalaba kinakaribisha watali ili waweze kuelewa vyema maisha magumu ya zamani ya jumuiya ya wenyeji Kujifunza imani yake isiyotikisika na kuhisi matumaini ya siku zijazo.